Spre noi înșine și spre tine, că ai rupt toate lanțurile și afecțiunile izvorâte din Duhul cel trupesc, ca și de cele izvorâte din Duhul cel lumesc, încât toate faptele noastre sunt slujitoare ale înțelesurilor și gândurilor dumnezeiești, de aceea te rugăm de ne și să într-un noi taina trupului devenit nor sau acoperămân, adică să fim îngeri în trup, ca să nu ne putem abate de la mișcarea care ne duce în chip firesc prin tine la cele ale împărăției cerurilor, ca să se împlinească cuvântul pe care l-ai rostit, fără mine nu puteți face nimic. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai descoperit sensurile profunde ale Cuvântului Tau, cel plin de lumină, ca să înțelegem cele dumnezeiești și prin darul deosebirii duhurilor să le separăm de cele trupești, lumești și diavolești. Că ai în mintea noastră imaginele, de neînchipuit ale extazelor dumnezeiești, că ai făcut din trupul nostru un loc al libertății spiritului, ca semn că pentru noi taina trupului devenit nou sau acoperământ treptat ai săvârșit. De aceea toate faptele noastre sunt slujitoare ale înțelesurilor și luminilor ascunse în cuvântul tău cel dumnezeiesc din sfânta Evanghelie pe care toți cei ce-și au crucea se leapădă de lume și-ți urmează ție. Îl trăiesc, Doamne, și Hristoase, Fiul Tatălui Ceresc. Te iubim, te rugăm, îți mulțumim, te din fiindcă să fim una cu tine te rugăm. De aceea, taina ambiere, ca să fim fii ai invierii, pentru noi ai lucrat, taina înălțării, ca să fim fia ai luminii și să venim la tine pe calea cea luminată pentru noi, ucenicii tăi, neschimbată ai păstrat. Și ce înseamnă să fim fia ai luminii am aflat. Tot așa, taina Sfintei cruci ne-ai explicat, când pe cruce ai stat, când cele patru porunci ale legii iubirii, cum să le facem, ne-ai arătat. Pentru tine poarta împărăției cerurilor în fața ta s-a ridicat și pentru noi o poartă deschisă la cer ai rânduit și ai păstrat. Prin taina trupului devenită nor, de lumea văzută neseparat, când Duhul Sfânt, ca Duhul tăriei în noi s-a așezat, pentru ca să ne dai echipul și asemănarea cu tine, pe tine însuți, jertfă ți-ai dat.